A felvételező KLUBJA Marilla leeresztette a kötést az zölébe, és hátradőlt a székében. Elfáradt a szeme, és át is futott a fején, hogy legközelebb, ha a városba megy, a szemüvegét is ki kell cserétetnie, mert mostanában fáradékonyabb a szeme. A szürke novemberi alkony hamar rátelepedett a zöld manzádos házra, és a konyhát is csak a tűzhelyen táncoló lángok világították be. Hent törökülésben bámult a vörös ragyogásba, a jóharhasábokból áradó száz meg száz nyár napsugár párlatába. Olvasni ült a tűzeli, de a könyv régen lecsúszott a zöléből, és ő álmodozásba merült. Ajkán halványmosó játszott. Élén képzeletének ködéből és szivárványaiból ragyogó spanyolkastélyok bontakoztak ki, elően izgalmas történetek zajlottak odafenn felhőországban, ahol a végén minden jóra fordul, és az ember nem mászik lehetetlen kalamajkába, mint a valóságban. Marilla a jótékony félhomály leple alatt szeretetteljes gyöngétséggel figyelte. A szemben szóban kifejezésre jutó szeretett megnyilvánulások nem tartoztak Marilla eszköztárában. Ent ezt a szürke szemű, karcsú kislányt mégis minden ékes, tüntető magamutogatásnál mélyebb és erősebb érzéssel szerette, és ettől félt is, mert úgy érezte túl engedékenyé teszi. Ott mutaszkált benne a gondolat, hogy talán bűnös gyengeségre val, valakit olyan odadóan szeretni, ahogy ő szereti Ent, és a tudat alatt nagyobb szigorral és bírálattal illette, mintha a kislány kevésbé lett volna kedves a szívének. Ennek sejtelme sem volt Marilla érzéseinek mértékéről, Néha csendes vágyódással gondolta arra, hogy milyen jó is volna, ha Marilla tetszését könnyebben meg tudná nyerni, és hogy Marillából hiányzik az együttérzés és a megértés, de aztán mindig szemrehányást tett magának, mert nem felejtette el, mit köszönhet neki. – En – szólalt meg váratlanul Marilla – ma délután itt járt Miss amik amíg te kint játszottál En kis ijedtséggel és egy sóhajjal tért vissza a földre. – Igen – Jaj, de bánom, hogy nem volt amit. -e Miért nem hívott be Marilla? Csak odát voltunk a kísértet járta erdőben. Ilyenkor csodaszép szép az erdő, az összes erdei növény, a páfrányok, a holdvirág és a pukkanós bokrok álomba szenderült, mintha csak valaki tavaszig betakargatta volna őket száraz falevél. Talán egy kis szürke szivárvány sálas tündérszalattal a legutóbbi holdvilágos éjszakán, és ő csinálta. Diana sajnos teljesen érzéketlenné vált, mi a tündéreket illeti. Nem tudja elfelejteni, amikor a mamája úgy megszitta, amiért kísértetekkel népesítettük be a kísértet járta erdőt. Az a szemrehányás nagyon rossz hatással volt képzeletére, csírájában métejezte meg. Mrs. Lind szerint Martin Bell is meg van métejezve. Kérdeztem is Ruby Gilstől, hogy miért, és ő azt felelte, hogy talán azért, mert az utvarlója ott hagyta. Rubinak máson sem jár az esze, mint a fiúkon, és ez a korral csak egyre rosszabb lesz. Nekem nem a fiúk ellen van kifogásom, de mindent a maga helyén, és a szükségtelen mindenbe belerángatni őket, nem? diana már azt fontolgatjuk, hogy megígérjük egymásnak, soha nem fogunk férjhez menni, hanem egymás mellett törekszünk meg, mint két kedves fénykisasszony. a döntése még nem végleges, mert habozásra készteti az lehetőség, hogy hozzámegy egy vált szenvedélyes és zűlött fiatalemberhez, és a jó útra téríti. De Janával mostanában sokat beszélgettünk komoly témákról, most, hogy annyival idősebbek lettünk, nem való örökösen gyermekes dolgokról társalogni. Tudja, Marilla, a 14 éves kor már komoly dolog. Misztészi a múltkor levitt minket nagyobb lányokat a patakhoz, és erről beszélt velünk. Azt mondta, hogy nem lehetünk elég óvatosak, hogy milyen szokások, eszmények vernek gyökered bennünk a maszkorunkban, mert a jellemünk már kiformire betöltjük a húzat, és ezek fogják a jövőnket is meghatározni. És ha az alap ingatag, mondta, semmi érdemlegeset nem tudunk majd építeni rá. Az iskolából hazafelé jövet, ezt alaposan kitárgyaltuk Dajánával. Felemelő érzés lett túl rajtunk, Marilla. Elhatároztuk, hogy tényleg mindent elkövetünk majd, és tiszteletre méltó szokásokat veszünk fel, és mindent megtanulunk, amit csak lehet, és rettenetesen józanul fogunk gondolkodni, hogy mire betöltjük a húszat, a jellemünk kellőképpen kiforrott legyen. – De a húsz éves kortól egészen visszadöbbentünk, Marilla. Az ember iszonyú öreg és felnőtt abban a korban, nem? – De miért járt itt Miss ma délután? – Ezt akarom éppen elmondani, ha hagynál engem is szóhoz jutni. Rólad volt szó. – Rólam? – kérdezte vissza Henry, műltem, majd elpirult és felkiáltott. – Jaj, tudom is, hogy mit mondott. El is akartam mondani, begy szóra, de elfelejtettem. Tegnap délután Miss Stacy rajta kapott, hogy az óra alatt a Ben olvasom, pedig Kanada történetét kellett volna. Jane Andrews-tól kaptam kölcsön. Evéd időben épp a kocsihajtó versenyhez értem, amikor becsöngettek, és egyszerűen nem bírtam letenni. Muszáj volt megtudnom, hogy mi lett a vége, bár biztos voltam benne, hogy Ben Hur nyer. Különben nem történt volna költői igazságszolgáltatás, így aztán kinyitottam a padon a történelemkönyvet, a Benhurt meg a pad alatt önemben olvastam. Bárki azt hihette, hogy a történelmet tanulom, miközben én Benhurt faltam, de olyannyira, hogy észre se vettem a közeledő misztészit, és csak akkor néztem fel, amikor már ott állt mellettem, és szemrehányó tekintetten nézett rám. Hm, majd elsüllyedtem, Marilla, különösen, amikor meghallottam Josi pálykuncogását. kuncogását. Miss Stacy elvette a Benhurt, de nem szólt semmit. A szünetben Bert és a lelkemre beszélt. Azt mondta, hogy két szempontból is rosszat cselekedtem. Először is azért, mert a tanulás helyett elfecséreltem az időt, Másodszor pedig félrevezettem a tanárom, amikor úgy tüntettem fel, mintha történelmet olvasnám, holott egy regény volt az ölemben. Hát, addig a pillanatig fel sem ötlött bennem, hogy én bárkit is becsapnék. Meg voltam döbbenve. Jaj, Marilla, keserű könnyeket ontottam, és könyörögtem Miss hogy bocsásson meg. Megígértem, hogy soha többé nem teszem, és felajánlottam, hogy egy hétig rá se nézek a Ben -húra. még azt sem olvasom el, hogy mi lett a verseny eredménye, De misztészi azt felelte, hogy nem kívánja, hogy így büntessem magam, és önként megbocsájtott. Ezek után azt hiszem, igazán nem szép tőle, hogy ide jött árulkodni. Miss Stacy egy hanggal sem árult el, en csupán a rossz lelkiismeretet. Tudod, hogy nem szabad regényt vigyél az iskolában. Amúgy is túl sok regényt olvasol. Lánykoromban soha nem engedték, hogy ilyesmit vegyek a kezemben. – Jaj, hogy mondhatja a Ben úrra, hogy az egy regény, amikor olyan vallásos olvasmány? – tiltakozott Em. – Persze, annál azért izgalmasabb, hogy illendő lenne vasárnap is olvasni, ezért veszem elő csak hétköznap. És soha, de soha nem olvasok olyan könyvet, amiről Miss Tézi, vagy Mrs. Ellen azt állítja, hogy nem valók egy tizenhárom és éves lány kezébe. Ezt Miss Tészi ígértette meg velem. Egyik nap a kísértet járt a kastély émes regény mellett talált, amit Ruby Gillstall kaptam kölcsön. És Marilla, hogy az milyen fogvacogtató és izgalmas volt, megfagyott az ereimben a vértőle, de Misztészi azt mondta, hogy ez ostoba, egészségtelen olvasmány, és megkért, hogy többé se ezt, se ehhez hasonlót ne olvassak. Azt még csak könnyű szívvel megígérhettem, hogy többé nem fogok ilyen könyvet olvasni, de annál gyötrelmesebbet el sem lehet képzelni, hogy visszaadni egy könyvet anélkül, hogy tudnánk, mi lett a vége. De Misztészi iránti szeretetem kiállta a próbát, és vissza tudtam adni. Igazán jó érzés, hogy az ember mit meg nem tudna tenni azért, akinek szeretne a kedvébe járni. Na jó. Akkor azt hiszem, lámpát gyújtok, és nekilátok a munkának, sóhajtotta Marilla. Látom már, hogy nem akarod tudni, miért is jött, misztész. Jobban érdekel a saját hangod, mint bármi más a világon. Jaj, de hogy nem, Marilla, nagyon is akarom restelkedetten. Egy szót sem szólok. Egyetlen egyet sem. Tudom, hogy túl sokat beszélek, de igazán igyekszem leküzdeni. És bár tényleg sokat jár a szám, ha tudná, hogy mennyi mindent szeretnék még mondani. – De nem teszem, biztosan megdicsérne. – Kérem, el Marilla? – Nos, mi egy előkelő osztályt szeretne szervezni a felsőbb osztályosokból, akik be akarnak jutni az akadémiára. Iskola után még egy órán át külön tanítaná őket. Azért jött, hogy megkérdeztem, mettyútól és tőlem, hogy járatnánk-e ebbe az osztályba. – Mit szólsz hozzá, Enn? Lenne kedved beiratkozni az akadémiára és a tanári pályát választani? En téldre ereszkedett, és összecsapta a kezét. Jaj, Marilla, hiszen ez volt életem álma. Legalábbis ez utóbbi hat hónapban, amióta Jane és Ruby a felvételére való felkészítésről beszélgetnek. De nem szóltam, mert azt hittem, úgy se lenne értelme. Nagyon szeretnék tanár lenni. De nem lesz túl drága? Mr. Andrew azt mondta, hogy 150 dollárjába került, hogy Prissy elvégezze, és ő nem volt tök fej a geometriához. Azt hiszem, ezen nem kellem észtenek magad. Amikor Matthewval örökbe fogadtunk, elhatároztuk, hogy mindent megteszünk érted, és jó nevelésben részesítünk. Azt vallom, hogy egy lány is legyen képes megkeresni a kenyerét, akár lesz rá szüksége, akár nem. Amíg mi itt vagyunk a zárdosházban, ez lesz a te otthonod is. Neki tudja ebben a bizonytalan világban mit hoz a jövő. Jó előre felkészülni. Így aztán, ha kedved van, járhatsz az előkészítő osztályba ennél. Jaj, Marilla, nagyon köszönöm. En átölelte Marilla derekát, és komolyan nézett föl rá. Végtelenül hálás vagyok mindkettőjüknek. Szorgalmasan tanulok, és mindent elkövetek, hogy becsületükre váljak. De előre szólok, hogy a geometriában ne várjanak tőlem túl sokat, bárha igazán keményen nekifekszem, bármiben megállom a helyem. Ebben egy percig sem kételkedtem. Misztészi szerint okos és szorgalmas vagy. Marilla a világ minden kincséért sem mondta volna el, hogy Miss Stacy milyen zenget zengett enről. Ezt a híúság értelmetlen legyezgetésének érezte volna. Nem kell, hogy túlzásba vidd a tanulást, nincs csak a sietségre. A felvételéig még másfél év van hátra. De Miss Stacy azt mondja, nem árd már most elkezdeni a készülést, hogy biztos alapot teremthessenek. Mostantól Antrofoga még a szokottnál is jobban odafigyelek a tanulmányaimra mondta én átszellemültem. Mert végre van életcélom. Mr. Ellen szerint mindenkinek kell legyen életcélja, és ezért kitartóan kell dolgoznia. De először is meg kell bizonyosodnunk, hogy méltó célokért törjük magunkat. Ugye Marilla méltó cél, ha az ember olyan tanárnő akar lenni, mint Miss Tési? A tanári pálya szerintem érdemes hivatás. Így tehát megalakult az akadémiai osztály. Girbel Bligh Anne Shirley, Ruby Gills, Jane Andrew, Josie Pye, Charlie Sloan és Murdy Spurgeon MacPherson részvételével. Csak Diana Berry maradt távol. A szülei nem akarták az akadémiára küldeni. Anne végzetes szerencsétlenségnek érezte a döntésüket. Attól az éjszakától kezdve, hogy Minnie Mayt szerencsésen kigyógyította a kruppból, mindent együtt csináltak. Azon az estén, amikor az előkészítő osztálytagjai először maradtak ott tanítás után, és En látta, hogy Diana lassan kimegy a többiekkel az iskolából, és egyedül indul hazafelé a nyírfajösvényen és a völgyön át, minden erejére szüksége volt, nehogy felpattanjon, és meggondolatlanul csupán érzelmeire hallgatva a barátnője után fusson. Gombóc volt a torkába, és a szemébe gyűlő könnyeket gyorsan a latin könyve mögé kellett rejtse, nehogy Gilbert Bly vagy Josie Pye meglássa. Jaj, Marilla, akkor is ott megizleltem a halálkeserőségét, ahogy Mr. Ellen a múlt vasárnapi prédikációjában nevezte. Bánkódott aznap este Marillának. Arra gondoltam, hogy milyen jó is lenne, ha Diana is felvételire készülne. De ahogy Mrs. Lind szokta mondani, semmi sem lehet tökéletes ebben a tökéletlen világban. Mrs. Lind egyébként néha igazán nem nyugtatja meg az embert, de kétségkívül egy csomó igaz dolgot mond. Azt hiszem, az előkészítő osztály nagyon érdekes lesz. Jane és Rubi tanárnőnek készülnek. Ez vágyaik ne továbbja. Ha végez, Rubi csak két évig akart tanítani, és aztán férhez akar menni. Jane viszont az egész életét a tanításnak akarja szentelni, és soha, de soha nem akar férhez menni, mert a tanításért fizetést kap, a férjétől meg semmit. Ráadásul még morog is, ha elvesz valamit a háztartás pénzből. Gondolom, Jane siralmas tapasztalataiból beszél, mert Mrs. Lind elmondása szerint az apja egy rémes öreg különc, aki zsugoriságában párját ritkítja. Josie pine nincs szüksége a pénzre, ő csak a művelődés kedvéért megy az akadémiára, és azt mondta, hogy egy árva helyzete, akik csak könnyülületből tartanak, az persze egészen más. Az ilyen kénytelen törni magát. Murdy Spurgeon lelkész szeretne lenni. Mrs. Lynn szerint ezzel a névvel nem is lehetne más. Remélem, nem gonoszság ilyet mondani, Marilla, de nevetnem kell, ha arra gondolok, hogy Merti spurgeon lelkész lesz. Olyan mulatságosan festezz a holdvilág képével, apró kék szemével és hatalmas lebegő füleivel. De talán, ha felnő, intelligensebbnek látszik majd. Charlie Sloan politikus szeretne lenni és parlamenti képviselő, de Mrs. Lynn szerint ez úgysem fog sikerülni, mert Sloanok mindig egytől egyik becsületes emberek, és manapság csak az gazembereknek megy jól a politikában. És Gilbert Blatt mi szeretne lenni? Érdeklődött Marilla, amikor látta, hogy En kinyitja a Cézár a Gál háborúját. Halvány fogalmam sincs róla, hogy Gilbert Blyt mire vágyik, ha vágyik egyáltalán valamire, hangzott az elutasító válasz. Gilbert és En között nyílt vetélkedés folyt. Korábban csak En küzdött az elsőbségért, de most már szemmel láthatólag Gilbert is legalább annyira osztály első akart lenni. Kitartásban méltó ellenfeleknek bizonyultak. A többiek hallgatólagosan elismerték kettőjük felsőbbrendűségét, és álmukban sem jutott volna eszükben versenyre kelni velük. A tóparti eset óta, amikor Gilbert bocsánatkérése nem talált meghallgatásra, az előbb említett vetélkedést leszámítva a fiú egyszerűen levegőnek nézte Anne A többi lányjal elbeszélgetett, viccelődött könyveket és fejtörőket csereberélt velük, megvitatta velük az órákat és a terveiket, Egyiket másikat haza ha a közös imaóráról vagy a vitaklubból. De Anne shirley tudomás sem vett, és en a saját bőrén kellett tapasztalja, mennyire fájó lehet a visszautasítás. Hiába mondta magában, miközben megvetően felvetette a fejét, hogy fütyül rá. ellenére női es nagyon is bántotta Gilbert viselkedése, és ha újból lehetősége nyílt volna, mint akkor a fénylővizek tavánál, most biztosan másképp válaszolt volna. Jól leplezett kétségbeeséssel döbbent rá, hogy a korábban dédelgetett haragnak nyoma vezett, és éppen akkor, amikor leginkább szüksége lett volna a jogosnak vélt sérelem adta tartásra. Hiába idézte fel az emlékezetes eset meg annyi tűszúrását, és az akkori érzéseit, hiába próbálta ugyanazt a régi haragot érezni. Az utolsó fellobbanás után, azon a napon, ott a tó mellett, a harag szikrája is kihúnyt benne. Anélkül, hogy valaha is tudatosult volna benne, megbocsájtott és elfelejtett mindent. De már túl késő. Egyet tehetett csak őrizni a titkát, hogy se Gilbert, se más, míg Diana se sejtse mennyire megbánta már a viselkedését, és mennyire kívánja, bár csak ne lett volna olyan büszke és kiállhatatlan. Érzéseit a legmélyebb feledés fájtlába kívánta burkolni, és ez olyan jól sikerült, hogy még Gilbert sem, aki közel sem volt olyan közömbös, mint amilyennek mutatta magát, vigasztalhatta magát azzal, hogy közönyével megsebzi ent. Egyetlen csekély vigasza csak az lehetett, hogy ent kegyetlenül, szünet nélkül és érdemtelenül mindegy csak szegény Charlie sloan küldte a pokolba. A tél egyébként kellemes kötelességek teljesítése és tanulás közben zajlott. A napok boldogan teltek. En szorgalmas volt és érdeklődő, hiszen mindig volt, amit meg kellett tanulnia. Érdemek, amit meg kellett nyernie. Csodálatos könyvek, amiket el kellett olvasnia. Új darabok, amiket gyakorolni kellett a vasárnapi kórusban. Kellemes szombat délutánok Mrs. Ellen társaságában, és mielőtt még felúcsúthatott volna, eljött a tavasz, és a zöld ház körül újra virágba borultak a fák. Tavaszra kicsit megfakult a tanulás öröme. Mialatt a többiek vígan szétszóródtak a zöldbeborult ösvényeken, árnyas tisztásokon és kerülőutakon, az előkészítő osztály otrostokolhatott továbbra is az iskolában, és vágyakozva bámészkodhatott ki az ablakon. Nem csoda hát, hogy a latin igék és a francia nyelvtani gyakorlatok elvesztették azt a vonzerőt, amit a fagyos téli hónapokban még oly erősen gyakoroltak a diákokra. Lassanként már Ann és Gilbert érdeklődése is aláphagyott, és tanár, diák egyaránt boldogan fogadta a tanév végét, és a várva várt szünidőt, amelynek napjai ígéretekkel kecsegtetve húzódtak előttük. Az utolsó estén Miss Tészi így szólt hozzájuk. Az elmúlt évben jó munkát végeztetek, és megérdemlítek a vidám szünidőt. Mullassatok olyan jól, ahogy csak bírtok. Legyetek minél többet a szabad levegőn. Gyűjtsetek minél több erőt, egészséget és becsvágyat, hogy kitartson a következő tanép végéig. Döntő küzdelem vár rátok, ez lesz ugyanis az utolsó éva felvételi előtt. – Visszajön hozzánk jövőre, Miss Stacy? kérdezte Josie Pye. josie sohasem voltak agályai a kérdezősködést illetően, de ezúttal mindenki hálásan fogadta a meréséget, mert egyikük sem merte volna ezt a kérdést feltenni, pedig mindannyiukat izgatták a nyugtalanító hírek, miszerint Mistési jövőre nem jön vissza, mert felajánlottak neki egy állást az otthonához közeli általános iskolában, és úgy hír lett, hogy el is akarja fogadni. Az előkészítő osztály lélegzett visszafolytva leste a válaszát. – Azt hiszem, igen – felelte Mistési. Tészi. Eleinte át akartam menni egy másik iskolába, de azután úgy döntöttem, hogy mégis maradok. Az igazat megvalva annyira érdekelnek az itteni tanítványaim, hogy képtelen vagyok itt hagyni őket. Maradok és végigviszem ezt az osztályt. – Hurrá! – ordított fel Murdy Spurgeon, akit életében először ragadtak el így az érzelmei, és utána egy hétig mindennyiszor mélyen elpirult, valahányszor ez az eset eszébe jutott. – Jaj, de örülök! – kiáltotta en ragyogó tekintettel. Kedves misztészi, kibírhatatlan lett volna, ha nem jön vissza. Ha másik tanárt kaptunk volna, talán tanulni sem lett volna kedvem. Amikor En aznap este hazatért, gondosan elcsomagolta a könyveit a padláson álló öreg ládába, lezárta a fedelét és a kulcsot a dobozba dobta. A időben semmi pénzért nem tanulok, jelentette ki Marillának. Egész éven át teljes erőmből tanultam, és addig gubasztottam a geometria könyv fölött, amíg már kívülről ismertem minden tételt az első kötetben, és már akkor is meg tudtam oldani, ha felcserélték a betüket. Elegen van a józanságból. Az idén-nyáron szabadjára engedem a képzeletemet, de azért ne rémüljön meg, Marilla, mert csak észszerű korlátok közt leszek fékeveszet. De igazán jól szeretném érezni magam most, mert talán ez lesz az utolsó nyár, amikor még kislány vagyok. Mrs. Lind azt mondja, ha úgy növök jövőre is, ahogy az idén, akkor hosszabb szoknyát kell felvedek. Szerinte már csak szemből meg lábból állok. De ha hosszabb szoknyát kell hordanom, akkor úgy érzem majd, hogy ez illendő viselkedést kíván, és nagyon méltóság teljes leszek. Attól félek, hogy ilyen körülmények között már a tündérekben sem illik hinni, ezért az idén még kihasználok minden lehetőséget. Azt hiszem, nagyon vidám időnk lesz. Nem sokára a Ruby Gill születésnapi zsúrja várható, aztán ott a vasárnapi iskolai kirándulás és a jövő hónapban a missziós hangverseny. Mr. Barry pedig azt ígérte, hogy egyik nap átvisz minket Diannaval a Vájcenszi szállodába vacsorázni. Ott ugyanis este szoktak vacsorázni. Múlt nyáron Jean Andrews már járt ott, és azt mesélte, hogy lenyűgöző látvány a villanyfényes kivilágítás, meg a virágok, meg a csodaszép öltözékekben pompázó hölgyek. Jéz szerint ez volt az első találkozása a nagyvilági élettel, és ezt élete végéig nem fogja elfelejteni. Mrs. Lint másnap délután átjött, hogy megtudja, miért nem volt ott Marilla a csütörtöki segélyegyleti ülésen. Marilla távolléte csak is valami baj előhírnöke lehetett. Mátyunak megint rendetlenkedett a szíve, és nem akartam magára hagyni magyarázta Marilla. Ó, azóta már jobban van, de az utóbbi időben gyakrabban lepi meg a rosszulét, és ez komolyan aggaszt. Az orvos azt tanácsolja, hogy kerülje az izgalmakat, ami matthew nem igényel különösebb erőfeszítést. Ő aztán igazán nem szomjazik az izgalmakra, és soha nem is szomjazott. Csak hogy a nehéz munkát is kerülnie kell, pedig neki az a mindene. Tedd le a holmidat, Rachel! Itt paracuzson Hát, ha már ennyire ragaszhoz hozzá, nem utasítom vissza, felelte Mrs. Lind, aki eleve ezzel a szándékkal nézett be Marillához. Mrs. Rachel és Marilla kényelmesen elüldögéltek a szalomban, amíg én elkészítette a teját és könnyű, világos kekszet csütött, ami még Mrs. Rachel árgus tekintete sem talált bírálnyivalót. Meg kell mondjam, én igazán okos lányás erdőt, ismerte el Mrs. Rachel Marillának, aki egy darabon elkísérte. Nagy segítséget jelenthet. Így is van, hagyta rá Marilla. Megbízható és kitartó lett. Valaha attól féltem, hogy soha nem szokik le a kelekútyaságról, de a félelmem szerencsére nem igazolódott be, és most már bármit rámerek bízni. Három évvel ezelőtt bizony nem hittem volna, hogy ez lesz belőle, tette hozzá Missis Azt a düruhamot még élek nem felejtem el. Amikor este hazamentem, azt mondtam az intomaszomnak, Jegyezd meg, Thomas, Marilla Campert még keservesen meg fogja bánni azt a napot, amikor ezt a gyereket örökbe fogadta. De nem lett igazam, és ennek őszintén örülök. Nem vagyok én olyan Marilla, aki nem ismeri behat évedet. Nem hála az égnek, ez nem az én formám. Rosszul ítéltem meg, End, de a mondó vagyok, hogy nem is csoda, mert nála meg a fúcsább kis boszorkányt még nem hordott a hátán a föld. Nála csődött mondott minden szabály, ami más gyerekeknél jól bevált. Szinte hihetetlen mennyit változott előnyére az utóbbi három év alatt. Különösen, ami a külsejét illeti. Igazán csinos lány várt belőle, bár jó magam nem kedvelem különösebben az ilyen sápat, nagyszemű típust. Jobban tetszik az olyan Diana Berryhez vagy Ruby Gillshez hasonló kicsattanóan egészséges fajta. Ruby pedig csupa mutatós lány. Mégis... Én sem értem, hogy De amikor ent együtt látom a többiekkel, pedig hát csak fele annyira szép, mint ők, mégis valahogy olyan közönségesen és eltúzottan festenek mellette, mint a nagy vörös babarózsák a karcsú fehér júniusi liliumok mellett, amiket En nárcisznak hív.